Летіли назад на тихий голос матері. Вони хотіли їсти. Мати це чула, і коли чиїсь великі руки покришили на долівку жовток з яйця і грудку пшоняної каші, кілька самі кинулись до неї. А решті почала поясняти призначення цих жовтих шматочків мати. Ніжне дрібеньке квоктання щось наче «так-так, так-так-так» що його вона ще в дитинстві чула від своєї матері, тепер само з'явилося на язиці. Брала зернятка каші і знов випускала їх з рота, боячись, щоб не проковтнути ненароком коштовної страви. Сама вона сміла їсти тільки гречку та житнє зерно, насипані поруч. Малеча хапала гливкий жовток, давилася, чмихала, нарешті це обридло. Всіх стали більше цікавити очі першого, найближчого або його жовтенькі позорці. Вони здавались особливо смашними і то один, то другий голосно шльопався на землю, коли сусіда занадто сильно сіпав його за палець. Одну руденьке з двома блакитними латочками на спинці курча зацікавилося маминою бородою, підскочило і повисло на ній. Квочканне самохідь тріпнула головою і мале покотилося по землі. Запам'ятайте собі це курча. Задля нього одного я почав своє оповідання. На вигляд було це звичайнісінька мале курчатко. Півник з цікавим поглядом карих ученят та ледво помітним зубчастим грибінцем. Він довго не міг заспокоїтись після цієї пригоди, але це не пошкодило йому за хвилину вскочити по пояс у миску з водою, які всі тепер учились пити. Мокрий він поліз під матір, але не міг там довго висидіти, виглядав то з-під крила, то з-переду, вилазив на спину або бігеть і націлявся на стіні на поважну чорну муху. Проте всьому буває кінець. Прийшов кінець і соняшному квітневому дню, і все товариство опинилося під пічю. Було темно, душно, і не лишалося нічого іншого, як забитися в мамине пір'я і віддати себе на поталу тривожним снам. Другого ранку, коли висохла роса, всіх винесено на двір. Стурбована квочка бігла ззаду, підскакувала, й відняти свій скарб. Та нічого страшного не сталося. Куршата знов були коло неї. Малеча дивувалася з усього, що бачила навколо. М'ягкий порох під ногами, довгі зелені травинки, які ніяким чином не можна висмикнути з землі, гаряче, гаряче світло, що сипалось згори – все це і бентежило кожного і наповняло душу веселощами. Тепер вони вперше побачили інших схожих на маму істот. Довірливо бігла до їх і зразу ж розчаровувались. Ці створіння або здивовані йшли собі геть, або гірше. Дзьобили малих, болячи в тім'я. Мати мусила ставати в їх обороні і за перший день їй довелося кілька разів витримати порядну бійку. Треба сказати, що за час сидіння на яйцях багато подруг, які колись ставились до неї з належною пошаною, встигли цю пошану цілком втратити. Охляла та заклопотана, вона під час своїх коротких прогулянок не могла дати їм доброї отсічі. Зате тепер, почуваючи себе матір'ю, вона зважувалась ставати й проти тих, що на них колись навіть очей звести не сміла б. Перед самим півнем – Цим володарем курячих душ вона своїм тілом закривала дітвору і, намагаючись не дивитись на його обурене обличчя, кричала хрипким голосом та молила йти геть. Любов робить героями. Колишня полохлива сіра курочка не вагалася тепер кинутися на голову сіркові, що з виваленим язиком прийшов глянути на нових мешканців подвір'я, а кота Кирила вона погнала гальопом, через увесь двір до першої дірки в баркані. Всі думають, що кури вміють лише цокотати та куткудахкати. Ніхто з вас, певний, і не підозрював, що у них є власна, розуміється, не подібна на людську, а проте багата і вироблена мова. Цією мовою можуть кури і висловлювати свої почуття чи бажання і ділитися зробленими спостереженнями. Так-так. «Я колись ще малим хлоп'ям досконало знав її та пробував навіть складати курішу людський словник».